دانى سان يا الله ويا اخليل ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وكشف الله تبارك وتعالى به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى يتهد يقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 اما بعد فإنا أستقل الكلاب كلام الله تعالى وخال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اتبعوا ديتce شodno kuransko hadiskim nacelima i postavkama predstavlja za čovjeka veliku čast s jedne strane i ništa manju odgovornost sa druge strane. Jer je odgoju djece u stvari direktna pomoć islamu. Prvo njihovim brojem, kvantitetom, a potom kvalitetom. Kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame, razmnožavajte se jer ja ću se ponositi sa vama na sudnjem danu, vašim brojem. Kako je došlo u hadisu? Maqela ibnu je Sara koga smo prethodno prethodno spominjali. Pa čovjek ne zna, možda odgoj djeteta biva razlogom njegovog ulaska u džennet. Ne zna šta će biti sa njegovim drugim dijelima možda dobije najveće stepene u džennetu, ne radi svoga namaza i iskrenog nijeta u namazu, već radi odgoja svoga djeteta. Prenosi šurah ibn šufa od nekih ashaba poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a govorili smo kada prenosi tabiin, da je, je od ashaba, je li da su i ja ashabi povjedljivi i da je ta predaja u tom slučaju vjerodostojna, da su kazali, kazat će se roditeljima na sudnjem danu uđite u džennet, oprostite, kazat će se na sudnjem danu djeci uđite u džennet, pa će kazati djeca gospodaru naš. I naši roditelji sa nama. Očevi i majke. Pa će kazati, stvorite te barake o teala, uđite u džennet. Pa neće, pa će ovaj zastati, pa će kazati, imen, Allah te barake o teala, šta vam je pa čekate, što ne ulazite u džennet? Pa će kazati, gospodano, naš, naši očevi i naše majke. To jeste, ne idemo u džennet bez njih. Pa će kazati, koji je od vi najmilostiviji tabarake od tala, uđite vi i vaši roditelji u džennet. Pa biva dijete to koje će uvesti svoga roditelja u džennet i ne ulazi u džennet osim sa svojim, svojim roditeljem. I ovu predaju biloži mama Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca. A znamo da Ashab ovako nešto ne može govoriti po svom štaku. Nahođenju niti ima mjesta i prostora i čtihadu u ovakvim pitanjima, pa možemo kazati da ova predaja u svome propisu se veže za poslanika, s.a.v. u propisu, zato što asab ne govori ovakvu stvar, je li, po svome nahođenju i po svome i čtihadu. I došlo u drugim predajama da će tijete uhvatiti za odjeću svog roditelja i da neće, znači, da neće pustiti da pustiti ga do ga ne uvede sa sobom u džennet. I biliži imam Ahmed, i biliži muslim od Ebu Hasana, kaže, rekao sam Ebu Horejri, meni, je, meni su preselila dva sina. Imaš li, kaže, nešto da nas utješiš u tom pogledu? Imaš li nešto od poslanika, salallahu alaihi vseleme, da nam bude lakše? Pa je kazao Ebu horeira radijallahu ta'ala anhu, Rekao je poslanik salallahu alaihi wasallame sigaruhum da mi sul dženne djeca, znači od muslimana su džennecke ptice odnosno oni su turisti po džennetu ulaze gdje žele i izlaze odakle žele, nema mjesta i nema stepena koji im zabranjen slug je vrata otvorena, gdje dođeš ulaziš, nigdje nemaš znači zabranu kaže dalje neko će od njih svesti svoga oca ili svoje roditelje pa će uzeti za njihovu odjeću i neće ga pustiti dok ne uđe u žennet. Znači, svetne svoga babu negdje na sudnjem danu i uhvati ga. A njemu garantovan žennet i ne pusta roditelja dok, dok ga ne uvede u žennet. I došlo je predaj Abdullaha imuna Ahmeda ili u njegovom dodatku nazevajdi mama Ahmeda Sin Abdullaha ima svoje dodatne hadise u Musnedu kome stoji da će žena koja preseli na porođaju da je šehid i da će njeno dijete pupčanom vrtcom koja se veže za majku uvuć u džennet. Tako? Ljudi ulaz na raz se načine u džennet, pa znači a, jedan od načina je da dijete vuče svoju majku za pupčanu vrtcu da je tako uvede u džennet. Iako je hadis daiv, nije vjerodostajan. Imamo resno vjerodostane hadis da se Allah te barak i tala čudi ljudima koji će ući u džennet zavezani lancima. U džennet ulazi zavezan u lance, okovan. Pa kaže u Lema tefsireći taj hadis kaže to su ljudi koji su zarobljeni u ratu i primi islam kao zarobljenik. Ali je šta? Vezan primio islam kao zarobljenik i uđe u džennet. Opet uđe u džennet. Pa je jako bitno, znači, voditi računa o djetetu. Da se pouči to djete ispravnom vjerovanju, ispravnom akaidu, prvenstveno. <gled> Jer je akaid taj koji čovjeka drži, znači, na pravom putu. Ne održava ga samo poznavanje propisa. Tačno, ljepota islama to svakako nam, viđu ti prvenstveno akaid. Jer ljepota islama, to je hajri bereket, No mi jutind destrovik nikakvu nagradu nema zato i da ne očekuje Jannet nego da nakon smrti biva prašina mnogi ljudi se okrenuli i kada bi se god njihovim strastima dopalo radili bi ono što je suprotno šerijetu ali je a taj taj koji čovjeka održava i da ne bi neko pomislio rene a kada čovjek odrasti kada može se svatati kada može pojimiti kada može razumjeti da ima uzvišeni Allah koga oči ne mogu vidjeti la to reko al ovaj ne mogu dopre, dopreti pogledi do njega Ali moraš vjerovati u njega. Ne, ne, isto tako dijete. Dijete u svojoj prirodi, u svojoj fitri, znači ima urođeno to da vjeruje u stvoritela te barake I da zna, znači da ga stvoritelj gleda i da ga nadgleda. To je u prirodi njegove urođeno. Ja sam jedne prilike upitao jednu curicu, mala je šest godina, A Arodidin Osimpreton pokazale nakon što sam upitao kažeo to me nikad niko sa njom pričao ni ona ne ide nama izvida. To je nemoguće da ja nekupit. Ja sam upitao samo reci mi gdje je Allah. Šta ti misliš gdje je Allah? Bez ikakvog razmišljanja digla je prstovako gore pokazala. Znači ništa nije razmišljala. Istogmom dok sam upitao pokazala je ovako gore. Znači djete u svojoj prirodi ima urođeno da je Allah te barekallah iznad njega, a da je ona i koja je iznad tebe da te vidi i da te posmatra. Izna tvoja djela. Pa to utječe, znači, to utječe na dijete. Pogledajte poslanika, s.a.v. koji jedne prilike je stavio Ibnu Abasa iza svoje jahalice, za svoje leđa. Jedan iz slavnog učenjaka ima diseta varisalu posebnu u kojoj je, znači, pokupio i sakupio imena a onih ashaba koji su jahali na jahalici iza poslanika, s.a.v. a.v. Pa mu kaže, o dječače, ja ću te poučiti riječima, čuvaj Allaha, čuvat će te. čuvaj Allaha, naćeš ga ispred sebe, kada budeš tražio, traži samo od Allaha, kada, se budeš <coughs> kada budeš pomagao, tražio pomoć, traži samo od Allaha i znaj kada bi se umet sakupio da ti priušte ono što te Allah nije propisao, ne bi to učinili i da ti nanesu kakvo zlo koje ti nije propisano. Ne bi to opet učinio. Poznat je hadis Ibnu Abbasa o kome Ibnu Ređep ima komentar kakvog nije Dunjaluk vidio. Znači, na jedan hadis dao je tako lijep komentar i ovaj hadis zaista zaslužuje da se o njemu priča i da se o njemu govori. Pa ga je učio Resulullah s.a.v. ispravnu vjerovanju, a Ibnu Abbas nikako nije mogao imati više od 10 godina je li to vrijeme, neki kaže da je imao 13 kada je preselio poslanik sallallahu alaihi wa sallam i Lukman alaihi selam je savjetovao svoga sina pa mu kaže jabu neje inneha in teku mitkale habbetin min kardelin fe teku fi sahretin au fi samavati au fil ardi je biha Allah inna Allahe latifun habir sinko moj dobro i zlo uh, teško koliko zrno gorušice bilo U stijeni ili na nebesima ili u zemlji Allah će obznaniti. Znači, to je sve poznato stvoritelju Tebarake teana te Pa, dijete kada uzme ispravnu akidu, ispravno vjerovanje, cijeli život to nosi sa sobom. Cijeli život to nosi sa sobom i to se ne odvaja od njega, jer je to pomiješano sa njegovim mesom i njegovim kostima u vremenu stasavanja, u vremenu rasta. Zašto je zabranjeno? po mlijeku nešto, do dvije godine, zato što, znači, formira se čovjekovo tijelo tog mlijeka, pa biva brat ili sestra po mlijeku, i sve drugo, ili tetka, i njena po mlijeku, ili otac po mlijeku i tako dalje. E tako je u pitanju odgoja. To se znači miješa sa čovjekom, sa njegovim, znači, tijelom. Pa dijete koje je iz mali nogu učilo da ga uzvišen Allah te barek tala posmatra, to nosi sa sobom. Kao dijete koje je učilo iz mali nogu da je postalo maimuna. I odraste čovjek i ne ide maimun iz glave. Maimun mu igra po glavi cijelog života. I da mu dođeš sa argumentima je skoro Ana i Sunnata i da Allah stvorio čovjeka on je uvijek potomak maimuna. To Ta epitet ne odvaja od sebe. Zato što je odgojen na tome. A tako isto dijete koje je odgojeno znači na tome da ga je uzvišeni Allah stvorio i sve što je oko njega i šta god da se desi da je to o Allah barake, ala, sigurno da znači tomu biva kroz život vodilja odnosno ovaj tu činjenicu uvijek ima pred svojim očima naredio nam je poslanik srme, da naredimo ili da poučamo djecu namazu kada imaju deset godina Kako je došlo u hadisu Abdullaha ibn Amra kod imama Ebu Dawda imama Ahmeda i drugi da je rekao Rasulullah s.a.v. Naredite vašoj djeci namaz kada imaju sedam godina, a udarite ih za namaz kada imaju deset, to jeste kada neće da ga oboliju ili se nemarno opodje prema namazu. I razvojite djecu u postelji znači od godina, razvojiti u posteli, razdvajanje u posteli, nama se razilazi, je to razdvajanje samo u posteli, a u posteli, ili je razdvajanje u sobama? Nije razdvajanje u sobama. Šehole sami je odobro da je to razdvajanje u sobama. To je preče i to je bolje. A najmanji oblik toga jeste razdvajanje, znači da nisu u istoj posteli, znači da su razdvojeni, da ne spavaju pod istim pokrivačem, jeliko? Zato se, jel, razilaženje kada kaže uzvišenje Allah tabarak je otala uhdžuru hunne fil mavađje. i odvojite se od njih u posteli, od žena, jel, kad žena neće da sluša. Jer imaju stepeni, jel, upreodgoja, da se žena preodgoja, jel tako? Prvi stepen je šamar. Prvi stepen je šta? Kto zna? Kur'anski stepen. Molim, savjet, lepim savjetom, potom Odvajanje opostelji? Hm? Šta je? Udarac ili odvajanje opostelji? Odvajanje opostelji. Potom? Udarac blagi, znači nečim što neće ostaviti tragu. Ali kaže odvojite se sa njima u postelji. Pazite. U! Odvojite se, nije ne kao iz postelje, nego kako da se odvojim u postelji. Znači, okreneš leđa. Ne, samo to, ništa više. Ne u drugu sobu. Ti je u dnevnom boravku, ona u spavoćoj sobi. Ili ti od šoku djece spavati. Ne, nego u istoj postelji. Samo okreneš leđa. Ne zna ni dijete, ni punica koja je ti je došla u goste. Ne zna niko da ti prevaspitavaš svoju ženu. Takav je islam. Ne dozvoljava da ti porodični problemi izlaze van. Pa ako ništa ne može, onda nađete jednog sudca iz svoje porodice, jednog iz njene i opet ostaje šta u to, u krugu čega porodice. Opet nije bruka pukla, opet ne zna se i mahala što se dešava. <gles> Uhađu ruhne filma dađe, znači o, o, odvojite se njima, u posteljama, misle se znači u postelji. Isti pokrivač, samo okreneš leđa, ništa drugo. Odvajanje, drugačivo postoje, nije znači bježanje iz kuće ili iz, iz te prostorije. Da li, dijete se znači narjeđujem se namaz kada ima sedam godina, odnosno poučava se, ovo ne znači, braćo, da je to, e, da do toga treba pustiti dijete. Do sedam godina ne zanimate, a klanjalo na nije problem od sedam do deset godina na ređi Ne, nego djete se može učiti od dvije godine na mazu. I djete je takvo. Djete koje je stalno sa majkom, babo nikad nije kod kuće. Muško djete kada klanja stavi mahramu na glavu. Jer uvijek vidi koga. Majko, ne vidi babu kako klanja. Nego i on se stavi jeli, nešto na glavu da klanja sa majkom. I djete o ponaša. Pa ne treba to zanemariti. Čovjek je dužan da osjećuje nokte i ne smije prijeći koliko dana. 40 dana. Kako došlo od ne kod muslima? Da je odredio poslanik sam sam 40 dana da se ne smije pređut. No međutim, znači li to čovjek pusti 40 dana i da ne reže nokte? To je krajnja granica nakon koje je si šta? Griješan. Napravio si šelijatski prestup. No međutim, kada se god ukaže potreba, pa svaka tri dana može čovjek imati poremećene ovaj, uh, uh, hormone, pa da mu nokti brzo rastu. Preko noći ljudima znaju nokte narasti pa je istra odmah moralizati. Da se zato znači da će pusti 40 dana, tako i sa djetetom. Neće čekati 7 godina pa da ga učiš nego uči ga sa dvije godine kad dođe s tobom u džamiju, sa tri polako neka klanja, pa kada propusti namaz, nije sporno, ni malo, nije nije bitno. Od 5 godina propusti jedan dva namaza, nije bitno, opet ga u namaz polako. Ali znači da ima ta priprema s tim djetetom. Tako je po pitanju znači namaza, tako je po pitanju posta pa jedan dan da posti malo, pa ne može do poodne do ikindije, pa ako ne može prekine post, ništa, nije sporno. Ali polako se, znači, djete navikava bez opterećenja. Tako je po ženske djece, kada nosi žensko djete duže suknjice, dužu odjeću i tako dalje, znači lakše će nakon toga prihvat hiđab, nego znači da oblači se ovaj tijesno i usko ili shodno trendu i, i, i ovaj generaciji, drugarica s kojima se druži i tako dalje nakon toga kada treba da se pokrije to je za nju veliki preokret i ne može to nikako prihvatiti što je svakako što je svakako pogrešna greška od strane roditelja pa ako se djete tu znači pouči se namazu i nakon toga čak da ga ponekad pustiš da te predvodi u namazu nema smetnje našto da sunnete učiniš da te predvodi u sunnetima da bude hođan da bude imam te predvodi Djeca to vole, on se osjeća velikim. Kad ja kažem Allahu ekber, babo mene, babo se ne smije ići dok ne čuje moj Allahu ekber. To je za njega nešto veliko. Znači, prvi put babo sluša mene, a ne ja babu. To su sve, to sve putevi odgoja. Farz, što se tiče farza, ako znaš da dijete zna taharet uzeti propisno kako treba sigurno i tako dalje, da je svjestan nijeta, onda može od 7-8 godina, može, može predvoditi i dokaz za to je hadis Amra ibn Seleme kako bilježi <kuh> imam Ibu Davudu, Sume Sunanu, da je rekao, bio sam predvodnik ljudi u, u namazu, predvodeo sam im, bio sam im imam, jer je poslanik Salasana me rekao, neumukum, nekao vas, predvodi onaj koji je najbolji karija, koji najbolje zna učiti, koji najvješti u učenju. Ovo šta znači ekraukum, tu se u nama razilazi. Je to čovjek koji zaista najljepše uči samo ili koji najviše pamti Kur'ana, ili koji ga ne razumije, ili čovjek koji najviše zna fiqa i propisa vezani za namaz. Ha. U svakom slučaju, kaže, ja sam predvodio ljude u namazu. A bio sam skromno obučen. Kada bi god učinio seđdu, kaže, otkrilo bi se nešto od moga tijela. Pa bi žene kazale, waru aurata kari kaže Kažu, pokrite, stidno mjesto vaše karije. Karija vam se otkrio pokrita kaže pa sošli i kupili mi jedan lijepi prugasti jemenski grtač kaže ničemu se u životu nisam obradovao više od tog grtača nakon islama islam pogrtač pa ništa lepše nije i ni ima ni video pa su ga upitali koliko godina imao kaže imao sam 7 ili 8 godina a ljude u namazu i asabe, poslanika, koji su bili sa njim, no međutim neviše je znao Kur'ana pa su ga stavili da predvodi, da predvodi ljude. <gled> Tako dijete osjeti, znači, a, svoju veličinu, odnosno da je on uvažen i da je on cijenjen i poštovan i da ima svoje mjesto znači kod svojih roditela ili u društvu ili u kome se nalazi Nikako da majka znači da se ubija ovaj a, a, taj osjećaj u djetetu, kao da kaže na primjer majka djetetu, kaže mu subhanallah sve sam moguće samoguća sredstva sam primijenila i upotrebila da ovaj ne dođe ovdje se ne rodio, ali opet se rodio. Znači to djete je izgubilo volju za životom nakon toga. Znači mene moji roditelji nisu tijeli, ja sam došao da kažemo pod navodnim značima slučajno. Jel' li? Došao sam slučajno, uprotiv od mene nisu htjeli, niti me vole, niti me žele. To je znači pogrešno. Ili da kaže, ma nismo mi tebe htjeli, mi nismo htjeli da bude curicanom, međutim došao s ti. Pogrešno. Znači, to sve stvari koje negativno utječuju na dijete, na njegovo danje razmišljanja, na njegov na njegov pogled za život. Jer on puno vidi u roditeljima i kada izgubi, znači, sa te strane podršku, on je izgubio, znači, volju za životom i više, znači, Ovaj, d, d, d, d, d, d, takve, znači, takva saznanja njegova, ili informacije koje su došle do njega, ima će sigurno negativnog utjecaja na njegov danji život i na njegov danji, znači, razvoj. Ili, ovaj, da roditelj ne odgaja djete da bude hrabro. Kod nas je problem mi odgajamo djecu da budu kukavice. Evropska djeca su kukavice, pa i muslimani odgaju svoju djecu da budu kukavice, isto tako kao oni. Za različku, recimo, od arapa. Kod njih djeca od, od, od četiri godine osjetiš hrabrost pri njemu. I nema straha. I djete treba odgledati da bude hrabro. Na znači što muško djete, treba biti hrabro. I ne treba biti kukavica. Pa onda plašimo djecu jeli, različitim stvarima. Što izaziva, jel, kod djece, kod djece izaziva strah. Jer djete ne može razliku kada se tišališ a kada govoriš ozbiljno. Ono zna riječ. I nakon toga uzima to, znači, izdavo za gotovo. Pa djete ostaje, znači, uvijek u nekakom strahu. Što ima negativu ruca, jel nakon toga je njegov život. Kažemo, na primjer, budeš li bio dosadan, ićeš kod doktora i udarit ti bocu. Toliko i toliko. I ti si, znači, učinio doktora liječnika, a dijete je potrebno liječnika, je li? znači predmetom od koga se treba, ili osobom od koga se treba dijete plašiti i nakon toga nikada više neće znači, odlaziti ni doktor, niti će voljeti, znači, a da ne razmišlja on, da on uči medicinu, studira medicinu da bude socialni liječnik. To je li nikako, ne dolazi u obzir. Ili da ga plaši roditelj sa nepostojećim stvorenjima zmajem, doće zmaj i progutat Vuk će doći u, ujed, i slično tome. To je sve, dijete se odgaja da bude plašljivo i da se boji. Znači, uvijek živi u nekakvom, u, nekakvom, u nekakvom strahu. Bolje je kazati djetetu, uzvišen je Allah te gleda i vidi šta činiš i on će te na sudnjem danu pitati. I odgaja se dijete na tome. I nemojte nikako misli da dijete ne svata šta ti govoriš, šta ti pričaš. Svata dijete. Možda ne može detalje razumijeti kao odrasla osoba, ali u globalu svata šta to znači. I stalno, kada mu to ponavljaš, sigurno da će to ostaviti traga pozitivnog na djece. <gled> Nije dozvoljen čovjeku da dovi protiv sebe, niti da dovi protiv svoje djece, jer je došlo od isu koga biliži vam Ebu Davud i Ibnu Hibban od džabira, da je poslanik, salallahu i se nam rekao, nemojte doviti protiv sebe i nemojte doviti protiv svoje djece i ne mojte dobiti protiv svojih sluga i protiv svoga imetka da ne biste pogodili sad u kome se prihvata dova pa da vam se ta dova usliša. Čovjek auto prokune bilo šta u svoga imetka. Možeš to učiniti u momentu kada uzvišenja Allah uslišava dovu. I nikako više hajde bi rekao u tom imetku da nemaš. Pa sam sve učinio nepravdno, to je To je neisprava. Od hadisa koji ukazuju na pravo djeteta jeste hadis tabaranije koji je dobar u kome, znači ovo govorimo kad smo govorili o proklinjanju djeteta, da roditelj koji se, da je poslanik za osam rekao, čovjek koji se odrekne svoga djeteta da bi ga ostremotio na dunjaluku, Allah će ga osramotiti pred svim ljudima. Osveta za osvetu. Dači da kaže to nije moje dijete da bi ga osramotio tim ciljem. Allah će ga te bara kada ga osramoti na suđem danu, znači pred svim pred svim ljudima. Tako da dijete treba znači paziti i treba ga čuvati od bilo kakvog zla. Kako je došlo u hadisu kod Buharija i kod Muslima od Đabira, je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Kada nastupi noć, uvedite djecu u kuće. Jer se šeitan i šire u tom vremenu. Pa kada prođe jedan sahat, misli se na sahat, to je jedan vremenski period kada padne tama i tako dalje, onda kaže ponovo djecu, ako želite, pustite ih napolje. Pa kada pada, znači, ona akšamska tama, trebaju i djeca da budu u kućama. I kaže dalje poslanik salallahu alaihiho seleme i zatvorite vrata i spomenite Allahovo ime. Obavezno na večje kad se vrata zaključavaju, kaže se bismillah. Sa bismillahom se zaključavaju vrata. Jer šeitani kažu ne mogu otvoriti vrata pri čijem zaključavanju je spomenuto Allahovo ime. U protivnom, to za njih nije nikakva prepreka. I zavežite posude iz koje pijete, to je u njihovo vrijeme kako skoristili, jeliko? I spomenite Allahovo ime i pokrijte vaše posude i spomenite Allahovo ime, taman da neko od vas stavi prut preko posude. Ako ništa ne nađe prut preko posude, stavi da se to pokrije i da se spomene Allahovo ime. I da se ugasi svjetiljke. Dete to je nužno pokazati pažnju i Ovaj, ne usuđivati ga, taman da uradi određenu stvar koja je pogrešna u datom momentu. Može raditi pogrešno, no međutim to pogrešno se može iskoristiti dobro. Jedne prilike, ashabi su izvišli sa poslannikom sallallahu alaihi wa sallam, na put i to je bila skupina djece. Pa su, ovaj predaj kod imama Ahmeda u Debu Hureyre, pa su počeli... A, Počelo su djeca da se ismijavaju sa sahavima koji su učili ezan. Ismijavaju se. Jeli. Čuli su ezan i onda se ismijavaju sa ezanom. Kada je to čuo poslanik, salame, kaže, dovedite mi, kaže, ovu djecu. Pa su došla djeca. Kaže, ko je od vas učio ezan? Niko ne, ne smije kazati. Kaže, učite jedan po jedan. Pa je došao do Ebu Mahzure. Ebu Mahzura. Kada je počeo uči kaže, e ti, ti. Kaže, ti lijepo učiš Ezan. Ti ćeš, kaže, biti mujezin u Meki. On se ismijava sa Ezanom i poslanik salsama postoje da bude Ezan. I nakon toga ostao je poznati i znači, mu mujezin Ebu Mahzura i Bilal. I ko još? Abdullah ibn Umimektu. Poznati mujezini. Iako se ismijavao, poslanik je salsama primijetio u njemu znači da ima lijep glas i prodoran glas i da može to njegovo negativno svatanje i pogrešno ili provokantno da ga okrene u hajru. Pa ga je učinio da bude da bude mujezin. I potrao je po njegovom prednjem dijelu glave po kiki. Ovako je potrao sa glave nadole prema čelu. I nikada nakon toga više Ebu Mahazure nije htio razdvajati kosu na stranu. Nego je uvijek tjerao kosu. Niz čelo zato što je šta? Poslanik sa nema je potrao po njegove glavi. Biliži imam Ahmed, imam Tirmi Zijod, Ebu Horejre, da bi stranunici Medine, kada bi došao prvi plod od plodova medinski, donijeli ga poslaniku, sallallahu aleyhi osebnu. Pa bi taj plod i dovio stranunicima Medine da im uzvišen je Allah te barak učini bereket u njihovim plodovima. Potom bi pozvao najmlađe dijete koje bi bilo tu i dao bi mu taj plod. A, dao bi mu šta, taj plod. Najmlađe dijete bi pozvao. I ovim ih uči Resulullah s.a.v. da ga vole, da njega vole kao poslanika, kao stari osobu. A s druge strane ih uči drežljivosti, da i oni daju. Kako što si dobio, sutradan trebaš isto tako da daš. Pa ga uči znači bitnim stvarima u Odgoj. Vidimo da je, da je sunnet i opođenje poslanika ala, srme, sa djecom, znači da je to sve bila terbija i odgoj. Nekad direktno, a nekad indirektno. Uglavnom, znači, je to terbija. I takav je čovjekov život. Njegov rad sa djecom, njegova priča, njegova igra, njegova šala, sve se veže za terbiju. I kroz sve to čovjek može provući zlatnu nit, znači, onoga odgoja koji je bitan djetetu. A na jedan jednostavan način koji djetetu nije teže. Šta god da mu kažeš kroz igru ko šalu, to djete sluša i prihvata, a nije mu teško. No, međutim, da ga postaviš ispred sebe i da mu pričaš i pričaš i pričaš, možda ponekad neće okoristiti od te priče jer nije nije spreman da prihvata sve što se govori na takav jedan klasični akademski način ili poučavanj ili školski. Kod Buhari, kod muslima imamo predaju od Sahra i Bni Sada, Sajdija, kaže da je došao poslanik sa osrame sa jednom posudom koja je bila mlijeko ili piće pa sa njegove desne strane je bio jedan mladić u drugoj predaje to bi bio ibn Abbas a sa lijeve strane je učesnici bedra starija sahabi prvaci, od od ummeta je li sabe kun sabjekun. nakon što je popio poslanik Salosareme, pita dječaka koji je sa desne strane, dozvoljavaš li mi da dajem, da prvo usložim ove velike ashaabe? Pa rekao ovaj ashab, dječak ili i nabas po drugoj predaji, kaže, Allahu poslaniće, tako mi je kada si ti u pitanju i moj udijel oko tebe, ne dajem nikome prednost nad sobom samim. Jer je htio da pije odmah sa mjesta sa koga je pio ko? Poslanik sa Lhasa. Jer je to biti četli, jel? Jer je poslanik sa Lhasa. Sad je Mubarek, sa barek, mogao si trati po njegovom tijelu i onda bristati po sebi. Jer, mogao si njegovu pljuvačku uzeti i bristati po svome tijelu. Sve. Kada bi ga šišali, kada bi ga brico šišao, ne bi dlaka jedna pala na zemlju, a da neko ne drži ruku i da ne uzima dlaku. Kada bi voda abdestio se ne bi kap vode mogla pasiti. Tako je došlo u opisima poslanika, ne može, kaže, čak ni da pljune, a da to neko ne uhvati. Ha. I onda to maže u poslome. Sve je birčet. Pa je potiranje bilo dozvoljeno jedino od poslanika, i ili taj birčet nije ni u debu u Bekrenu domara. Pa kako će da bi dozvoljeno od nekakvih šehova ili pobožnjaka, to je svakako zabravo. Kaže Allah u to Nikako. Pa mu je dao. Ali pogledajte kakvu mu pažnju ukazuje. To je tvoje pravo i tvoj hak. Jesi djete, ali to je tvoje pravo. Dozvoljavaš li odričeš da se svoga pravo ukori iz drugi Nikako. Bujrom, to je tvoje pravo. I možete li misli na djete koje se odgaja na takav način koji vidi pravdu Islama i vidi šta mu Islam nudi, kakva mu prava daje i garantuje? To, to bez imalo sumnje, znači ostavlja traga na njegovoj duši I ne može doći niko sudrana ubaciti mu šubhu da kaže, Boga mi djeca u islamu, Allaho alem, ovaj, kakav status imaju i stalno su pod nekakvim pritiskom i psihičkim, i fizičkim, i ovim. Ne može više ovaj, a, na takav način obmanjivati djecu muslimana. Jer su, znači, odgojeni na menheđu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Bili živan Bukharija odumu Halid bintu Halid, da je poslanik Salosrme jedne prilike da mu je neko donio odjeću. Pa je bio lijep ogrtač to je odjeći, crni, pa je rekao, šta mislite, kome ću ja ovo dati? Kome ću ja dati ovaj ogrtač? Pa su ljudi ušutali. Sako bi volio da bude njemu. Pa je rekao, kaže, dovedite mi umu Halid, To je djevojčica jedna mala, no međutim nazvana je Ummu Khalid, kao što je poslanik sallallahu nazvao koga Ebu Kako on bješe? smo zaboravili, Ebu? Ebu Umair, ja ma fara no gair, nazova ga Ebu Umair, ne zove Ummu Khalid, ona mala djevojčica Tinsi Ummu Khalid, kao da ti već imaš djecu, imaš potomsu za sebe Tinsi. Odrasla osoba tako se ophodi prema njoj. Kaže Zovite mi Umu Halid. Pa su doveli Umu Halid, pa je to poslanik. On obukao, on je ogrnuo tim ogrtačem i nakon toga se izmakao i pokaziva svojom rukom u taj ogrtač i kaže Senah, Senah. A Senah na arabskom odnosno na habešijskom jeziku znači lijepo, lijepo. Pa je znači obukao i on nakon toga je to poslanik sa osadme hvalio. U predaj kod Ebu Daouda i Nesaije i kod Ibn Hibbana sa ispravljene lance prenosila cao dajša, radi Allah, da se navodi da je poslanik, salasaleme, nakon što se vratio sa Tebuka ili Hajbara, da je ušao u kuću, a ajiša imala jednu malu kućicu, znači, u kojoj je držala svoje lutke, igračke svoje. Pa je ušao i vjetar je zaduvao jak i digao je zavijesu tu Pa je vidio paslanik sa samim unutra lutke. Kaže, ajše šta je ovo? Kaže, lutke je laha igram se sa njima. Kaže, Benati, to su moje kćerke, igram se sa njima. Pa kaže, dobro, a šta je kaže ovo u sredini? Vidio je konja sa krilima. Kaže, pa konja je laha u paslaniće. Pa kaže, dobro, ali šta je to na njemu? Pa kaže, krila je laha Pa kaže, konj sa krilima? Kaže, pa zr ne znaš da je Suleiman imao konja sa krilima? Ona poučava poslanika, sa lozame, kakvog je konji Mosleiman? Kaže, pa se je nasmijao tako da sam vidjela njegove kudnjake. Ona je bila djevojčica mala u to vrijeme, igrala se 10, 9, 10, 11 godina, ali to nije zaboravila od poslanika, sa lozame, to lijepo ophođenje i njoj da se dozvoli da se ona igra i tako dalje. Pa je ovaj, taj, znači, odnos prema djetetu sigurno, znači, da ostavlja traga i smatra se sastanim dijelom, jel sastavnim dijelom odgoja. I bliže Buharija i Muslimu odanesa radijellahu ta'lanhu kaže, prošao je poslanik pored djece, pa ih je posalamio. Prošao je pored djece i posalamio. Terbija! Prođeš pored djeta u džami, salamu alejku. Pomiloš ga po glavi, salamu alejku. Znači, to, to sve odgoji. To je odgoj za djecu. Znači, nije, pazi, nije samo babu da mi razviva salamu. Imaone mi nazvao selam i drugi Amidža i treća sejka prošla pored mene nazvala selam. Dači on uzima da je selam pozdrav. I da to nije samo nešto što se u njegovoj kući, nego to je kod muslimana pozdrav koji treba biti. Pa se i to spada svakako. Tergio, terbijom. I došla kod ima mama Terminzije od Enesa ibn Malika sa slabim lancem prenosilaca da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve njemu Enesu kaže Simčići moj kada uđeš u svoju kuću po selam i svoje ukućanje Ukućane, to je bereke tebi i tvojoj porodici. To je bereke tebi i tvojoj porodici. Pa je poslanik, s.a.v. kada je ulazio u ukuću, prvo šta bi uradio? Poselamio se. Čuvao sam od jednog šeha da je poslanik, s.a.v. kada bi ulazio u ukuću, da bi se rukovao sa svojim ženama. Poselamio i rukovao se sa njim. Nisam uspio naći te predaje nigdje, a oni izraziti poznavac hadisa pa vjerujemo da to nije kazao znači po, po slabim rivajetima no međutim uh, nisam ovaj, uspio vidjeti te predaje koje bileži i bileži imam Buhari sahihu, imam Nesai, imam Ahmed, od imam Sahihu od Saiba im Nezida kaže dovodili bi nam u vreme poslanika salosrme, čovjeka koji je pio alkohol ha, neko popio alkohol kaže dovodili pa bi ga stavili i udarali bi ga našim papućama granjem od palmi kažnjavali ga Stave jeli, red s jedne i s druge strane i on prolazi i svako ga udari čime jeli, mu bude olakšano i čime mu bude lakše da ga udari. I kaže tako je bilo u vrijeme Bubekra i u vrijeme prvo vrijeme hilafeta Omara. Pa je onda Omar propisao znači, da se bićuje 40 bićeva. A kada ni to nije pomoglo onda je Omar uveo 80. Dobro, sajib ibn jezid je u vrijeme poslanika, sallallahu alihi wasallame, mogao maksimalno imati šest godine. I kaže, mi bismo šta? Bičevali, odnosno, udarali onoga ko pije alkohol. Pogledajte, znači, kako je dijete učestvovalo u, u tom, znači, ovaj jednom cijelom sistemu, pa čak i u sprovođenju šarijetskih kazni. Pa čak usprođeno šarijetski kazni. I to sigurno, djete to znači uh, ovaj, daje, znači, ovaj, uh, ili djete iz toga znači svata da ima veliko mjesto i da on nije nešto što treba uvijek biti na margini, nego znači da mu se ovaj, pridaje pažnja i da on ima svakako svoju težinu u društvu ili u kome se, kom se nalazi. I biliš imam muslim u imam Ahmed od Abdullaha ibn Uđafara, Kaže, stavio mi je poslanik sa osrame jednoga dana iza svojih leđa na jahalicu pa mi je nešto rekao, neću to nikome kazati od ljudi. A, nikome to neće kazati od ljudi. Dijete, stavio ga, mi je nešto poslanik, nekakvu tajnu. A, a pogledajte, ti kad kažeš doći da ti kažem jednu tajnu i kažeš, ono, nikome je gori, ovo je između mene i tebe. To je za djete velika stvar. Pa je poslanik sa osrame to prije Jeli, naših ovih otkrića, jer braće danas govore da kontakt između roditelja i djece mora biti učestao velik. Čak kažu, kažu po tim odgojnim parametrima da bi čovjek svaki dan trebao sa djetetom pričati između 5 6 sati. Ne u komadu, nego u intervalima. Ali 5 ili 6 sati da bude tvoj kontakt šta sa... Jer toliko djeta ima tih stvari koje ga muče, i nejasnoća kojemu se trebaju iskristalizirati i razjasniti i rasvijetljiti, a to ne može nego roditelj. Pa je poslanik Salosareme znači, svojim primjerom ukazao ovo što danas otkrivaju, znači o terbi odgoju, to sve u globalu ima u islamu. Možda nema tako na taj način pojašeno predsjedno, islam nije došao da detaljiše do tih, do ovaj, uh, te mjere te, te te stvari ali u globalu je to došlo sve u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili u praksi prve generacije. I došla kod Buharih kod Muslima od Denesa, da je rekao kazao mi je poslanik s asrama jednu tajnu i nisam nikome prenio tu tajnu. I pitala me Umusulejm o toj tajni. K'o je musulajim? Majka, NSA ibn Marika, pitala me, kaže, pa je nisam obavijestio, a u je se predali navoditi da je kazala, sine, nemoj nikome otkriti tajnu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa jedne je poslao, NSA da mu nešto uradi, pa ga je upitala, gdje si bio, kaže, nešto sam radio za poslanika, sallallahu alaihi Kaže, ne otkrivaj nikome. Ne otkrivaj nikome. I ovome se djete uči čemu? povjedljivost, jel u redu? Da bude povjedljivo. Neko ti nešto kazao, povjerio ti nešto, nema otkrivanja, taman da si mi majka, ja to ne sve otkriti. Sve terbija, sve odgoj. Pa je čak poslanik, sa ostanem je zabranio, znači da se laže djeci ili pred djecom, općenito je laž da je zabranjena, to je svakako, no međutim, znači da, da to negativno utječe na djecu, jer jedne prilike Ka kaže Abdullah ibn Amir, pozvala me majka i kaže, tal hak. Kaže, dođi. Otik. Daću ti nešto. Dođi, uzmi. Pa kaže, šta ćeš mu dati? Kaže, daću mu datulu. Kaže, da mu nisi ništa planilala dati, upisana bi ti bila jedna laž. Slagala se. tu slagala se. Jer ga učiš već laži. Dođi, kad dođi, uhatiš ga. Sad si moj, nećeš pobiti. Šta je? Ništa nema. To sam stio. Laž, učiš ga laži. I učiš ga da ti se drugi put ne odazove i da ne dođe i slično tome. Pa ako je laž kada je u pitanju djete, šta je vlastito i malo djete koje ne, nije obavezano propisima šta je onda kada je u pitanju odrasta osoba. Da se laži, no imam Buhari koji nije htio prijaviti hadis čovjeka koji mami devu na odjeću, a nema ništa. Neće hadisu takve osobe. Imam Buhari je to uzeo iz, iz, iz ovoga izvora. Iz izvora iskrenosti. Jer ti koji varaš devu, ne znam da imene nećeš prevariti obmanuti nečin ne treba meni tvoj hadis Rahimahullahu Teala došlo je u rivajetu kod ima Ahmeda sa dobrim lancem prenosila kada se uzme u obzir ova prethodna predaja iako je ona sama posebno slaba da je rekao poslanik sa osaneme men kala li sabijin ta'al haak thumme lem ju'tihi fehje kizbe ko kaže tu dođi da ću ti pa mu ne ništa, kaže, brojimo se jedna laž. Pa je poslanik, ali sad vam je tako, znači, postupao prema djeci, pa sjećate svi Ibnu Abbas, kako ga je privio na svoje grudi, rekao, Allahume alimu te uil, učiva tumačenju Kur'ana, pa je to ostala doba koja je korista, jeli, njemu cijelog života. Pa šta mi se tada kada roditelj privije svoje djete, svoje grudi, učivo uči nekakvu lijepu do sigurno da to ostavlja, znači, traga i lijepog utiska kod djeteta. Pa je tako, čovjekov život i njegovi postupci svi su trtirili se, znači, terbijom ili odgojem odgojem djeteta. Način tvoje priče, kako pričaš, kako se izražavaš, način kako dočekuješ goste, a način kako dočekuješ goste, sve to terbije, 24 sahata, znači, to samo kruži i biva, znači, odgoj za Djecu. Isto tako, djetetu se mora ukazati sigurnost, znači da je djete sigurno i da čovjek nikada ne, ne vrijeđa ličnost djeteta, znači nikada se ne vrijeđa ličnost djeteta, nego se vrijeđaju postupci a ličnost mora, znači, ostati ne prikosnovena. Pa kada nešto učini dijete, nećeš ga nazivati pogrednim imenima, nego se kaže djetetu, dijete poput tebe, njemu ne priliči da uradi tako i tako. Ha? Odmah si ga, znači, digao deređe i deređe, i ja sam očima očima roditelja velik, i zaista to ne trebam raditi, ali ovo što sam uradio nije ispravno no međutim ako se uvredi dijete ili njegova ličnost i tako dalje onda sigurno to ostavlja negativni znači posljedica na samo ili dijete i sve se to znači reflektuje u njegovom kasnijem životu na njegovo ponašanje na njegovu vjeru na njegovo opođenje sa ljudima kao što ćemo i spomnjeti u narednim predavima ono što budemo trebalo govoriti o ovoj temi molimlah te bar jer te alat danas uputira pravi put u časti na istri da popravi naše stanje i stavi našu i da izvede našu djecu naše potomstvo na خير بوتي لسع مين ينه نستيديو ولا سنه نستيده الله على النبي محمد وعلى يا الله يا الله <سؤال> الله <سؤال> لا